M Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u devetne sače Metasin Na valovima Radio Pule Pred nama je još jedno izdanje Metazina emisije koja se svake nedjelje bavi temama vezanim uz civilni sektor, mlade i nezavisnu kulturu. A večeras pokušavamo pronaći odgovor na najizgled jednostavno pitanje, hoće li organizacije civilnog društva preživjeti ulazak Hrvatske u EU. Često smo imali i prilike čuti da su upravo udruge najspremnije, no one ne odlučuju o mnogim stvarima, previše faktora koji će na to utjecati pa je krajnji trenutak da se uspostavi bolja međusektorska suradnja. Više o tome nakon glazbenog broja i Večera su s vama Marino Jurcani i Jana Radić. Pitanja mogu li civilne organizacije preživjeti ulazak Hrvatske u EU, bili smo na konferenciji istog naziva na kojoj se među ostalim razgovaralo o fondovima koji će nam uskoro biti dostupni. Gdje su tu priču uklapa civilni sektor pokušat ćemo doznati od naših sugovornica. Čujmo Katarinu Pavić, predstavnicu civilnog sektora u jednoj od radnih skupina, inače koordinatoricu Klapčura. Dakle, ovdje smo se skupili kao ovih 85 organizacija civilnog društva koje su još prije tri mjeseca prvi put tražile, kad je počeo, započeo proces programiranja novih europskih fondova u Hrvatskoj, daje se u u to programiranje ovo je bila prva javna rasprava na temu europskog socijalnog fonda uže ali općenito programiranja europske kohezijske politike za Hrvatsku za period 2014. 2020. Dakle ono što jesmo mi ovdje uspjeli napraviti jest po prvi puta okupiti predstavnike različitih ministarstava. Dakle ovdje su bili predstavnici ministarstva rada i mirovinskog sustava, ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova i ministarstva financija. Oni se inače neću reći da se rijetko susreću, ali rijetko se je koncentrirano susreću da bi pričali o civilnom društvu. Dakle, okupili smo te. Nijonike, naravno tu su bili i naši, ajmo reći, stari partneri, ured za udruge, sajde za razvoj civilnog društva. Međutim, po prvi put smo otvorili temu u ovim novim skemama europskog financiranja uloge i tretmana civilnog društva. Ono što je smo postigli, dobili smo neke pozitivne odgovore na naše zahtjeve, Međutim, još do toga. Uh, kao što smo mogli čuti je nejasno treba će se klarificirati u narednim periodima uh, ono što nam sad predstoje to je taj težak rad u tematskim radnim skupinama koji za nas užasno je crpljući uh, ne je samo za aspekta da radimo druge poslove nego nismo niti tehnički na taj način kapacitirani uh, da to radimo tako da se trudimo iznad svake mjere ono što se nadamo da ćemo moći slijediti dobre modele koje smo danas čuli iz Slovenije, da, da će se takve dobre prakse ponoviti u Hrvatskoj. Dakle, to je ono, ajmo da smo danas zaključili to, da smo prvi put čuli, znači u jednom takvom javnom formatu, da postoje u blizini dobre prakse, koje nije teško, ako u najmanju ruku, prilagoditi lokalnom kontekstu. Na konferenciji je bila i Mirela Travar, tajnica Mreže mladih Hrvatske. Cilj konferencije je bilo artikulirati neke zahtjeve organizacija civilnog društva koje se već dugo povlače ovako među, među organizacijama, međutim mi smo ih satijeli javno artikulirati ti zahtjevi su nevjerojatno važni. tiču se budućnosti financiranja organizacija civilnog društva i u tu svrhu smo pozvali neke ljude za koje smo smatrali iz tijela državne uprave da nam mogu dati odgovore na to pitanje. Mi smo se do sad financirali spred predpristupnih fondova. Znači to, je, to su fondovi Europske unije koje sve zemlje koje postaju potencijale članice Europske unije dobivaju kako bi ojačale svoja, kako bi dobili u biti podršku za nastojanja da se ispune uvjeti pristupanja Europskoj unije. Jedno kad se pristupi Dobijemo pristup jednostavno socijalnom fondu koji izraspovaži sa znatno više sredstava nego što su stubile pred pristupi fondovi. E sad u čemu je problem? Naša organizacija ciljnog društva koji su mahom i većinom male do srednje su imale problema s povlačenjem i pretpristutnim fondova što, što nameće logika razmišljanja, jel? da će imati još većih problema kada se nađemo prikorištenja stala Europskog socijalnog fonda. I mi smo zato htjeli nekako vidjeti, između ostaloga što se može napraviti da taj Europski socijalni fond je mislim, svi govore kako, ja to, kako je to jako puno novaca i u tom pozitivnom smislu govore, ali ne govore o tome da organizacije nemaju kapaciteta povući ta sredstva. A, a s druge strane, nacionalna sredstva se sve više smanju. Što će se dogoditi s organizacijama civilnog društva? Mi nismo, nismo samo mi nemamo svi, uh, u biti skoro niko nema taj mehanizam samofinansiranja. Ili to je jako, jed, jako jedan veliki problem na koji, nažalost i danas, nismo uspjeli dobiti uh, odgovor. Međutim, neka očekivanja naša jesu ispunjena, a to je da smo okupili jako velik boj predstavnika organizacija civilnog društva koji su prepoznali da je to jako važno. Međutim, ono što je također važno je da sva priča spustila na lokalnu razinu, da je male organizacije, srednja organizacija civilnog društva osvijeste da je to nešto što nas sve čeka i da nekako okrenemo zaista veliku zagovaračku kampanju koja bi ostvarila rezultate koji bi bili, viš, koji bi bili zadovoljavajući. Ja. Mogli ste čuti i tijekom samog skupa da smo mi čekali mjesec dana odgovor od jednog ministarstva, od drugog ministarstva, nikad nismo dobili odgovor i tak dalje, ne? Uh, Mislim rješenje je, rješenje je da ono što se govori cijelo vrijeme da se to primjenjuje, a to je da se mora njegovati partnerski odnosi. Nama se još uvijek čini da tijela državne uprave komunicira s organizacijama civilnog društva zato što moraju, ne zato što žele. Uh, ja mislim da oni ne prepoznaju potencijal koji mi njima možemo ponuditi i pri njihovim problemima jer mi možemo zaista biti dio toga rješenja. I to, i to stvarno je floskola. Mi stvarno smo, imamo jako puno znanja sa terena. Koje možemo upotrijebiti i iskoristiti i pridonijeti rješavanju, rješavanju problema koji su njihovi i naši, oni će isto malo povlačiti te novce iz, iz Europskog socijalnog fonda. Je. Konstantna komunikacija i konstantna suradnja, mislim i to je već nešto što govorimo dugi niz godina da međusektorska suradnja je nevjerojatno važna i to je nešto što se neće možda zaobić, unija je jako ne na međusektorsko suradnje jer se pokazalo da ne može samo isključivo jedan društveni dionik riješiti problem, da je potrebno da se svi društveni dionnici uključeni. ako vi organizacije društva, ali nemate političku volju, ništa se neće desiti. Ako pak s ne strane političku volju, ali nemate ljude koji mi znaju na terenu, opet će biti, biti manjkavo rješenje. To znači da stvarno svi društveni jedinici moraju sudjelovati u ovako rješavanje nakon dana. Remember love, remember trying to stay in my time You took it all, you tried to see You try to bring yourself up without involving me It isn't fair to have you in To try to get up and go on and I again you see It isn't fair to have you in But I'm trying to get you Inside. I'm tired of fighting the good fight. If you say the word, then I'll say goodbye. Forever I see you and me. Forever I trust you and I. No, I never believe in their inside. Just another good reason to get ski socijalni fond izvore financiranja programa koji pridonose ublažavanju negativnih posljedica i pružaju nove mogućnosti posebice ranjivim društvenim skupinama i to pri zapošljavanju, obrazovanju ili socijalnoj zaštiti. Nakon ulaska Hrvatske u EU, što bi se trebalo dogoditi za nešto više od pet mjeseci, naša će zemlja moći koristiti sredstva iz toga fonda, što bi prevedeno u euro bilo oko 60 milijuna eura. Već sada mnogi se pitaju imamo li mi uopće kapaciteta pripremiti se za tu vrstu procedure dobivanja sredstava i na kraju krajeva njihovo korištenje uprave srhe. Politika i država ne mogu ući u proces bez pomoći civilnog društva. Poželjno je učiti od susjeda, pa nam je Katarina Pavić iz Slapčara spomenula iskustva naših susjeda iz Slovenije. Partikularno iskustvo je to da civilno društvo nije bilo uključeno u samo programiranje. Međutim, već onda su tada tamošna tijela državne uprave ostavila zadnjih 40 milijuna eura za povlačenje iz europskih fondova, a sada u novoj financijskoj perspektivi to će i poduplati. Uh, i kod njih je apsorpcija bila 100% ISF-a i, i, i RDF-a. Tako da očito um, da, da, da je u Sloveniji ta neka svijest uh, uprave u, uopće u povlaćanju fondova iz, od strane udruga razvijenija nego u Hrvatskoj, da smo mi ovdje, kao što si mogu i sam vidjeti, razgovarili sa ljudima koji uopće ne razumiju o čemu dobro govorimo. I tu nam zapravo predstoji velike zadatak i još puno posla uopće Mogućnosti razvijanja komunikacije sa tim ljudima. Jer mi se jako trudimo da naučimo cijeli tehnički pojmovnik i sami se pretvoramo djelomično ono ne znam birokrate po se dane ono, proizvodimo tablice, sanjamo tablice, ja? a onda dolazimo sa ljudima koji dalje, koliko god se mi trudili da ono kao naš step up to the game, da koji dalje ne kuže o čemu mi uopće razgovaramo. Iz prve ruke o slovenskim iskustvima razgovarali smo istinom Divjak iz Centra nevladinih organizacija. Mislim da je situacija u Hrvatskoj vrlo slična situaciji u Sloveniji. Mi isto tako imamo probleme sa uključivanjem nevladinih organizacija u proces programiranja europskih fondova. Ali možda mi smo sve jedno na jer imamo nekoliko više iskustva sa programiranjem, jer to je naš, naša sad već treća, treća prilika da, da smo obrali neke druge putove, neke druge linkove, neke druge mehanizme da budemo uključeni da oključimo u Evropske programe neke naše stvari, programe nevladinih organizacija, ali mislim, da je vrlo važno, da mi nastavimo sa saradnjom, da čujemo, što se događa u Hrvatskoj, što se događa u Sloveniji, da prenosimo neka iskustva, jer je vrlo važno, da se ne zaboravi na nevladine organizacije, kad govorimo o Evropskim fondovima. Evropska komisija puno govori o principu partnerstva, kako bi mi trebali sve zajedno da radimo, ali ni u Sloveniji, to nije baš neka velika priča, još uvek sve se radi zatvoreno, mi nekako pokušavamo otvoriti, otvoriti prostor, ima nekih dobrih inicijativa, nekih dobrih partnerstva, ali generalno to baš ne radi se, ne, ne radi se zajedno i to nepovjerenje još uvek postoji. Mi ne više poznamo Europski socijalni fond, ne toliko Europski fond za regionalni razvoj ili onih drugi koji je za transport. Što se tiče sff a -ja, puno, puno dobrih projekta je bilo na području zapošljavanja javni radovi ili imali smo posebne projekte za zapošljavanje o nevladinim organizacijama, o drugim neprofitnim organizacijama i, i isto za zapošljavanje na području kulture i tako dalje. Tako puno se radilo na, na zapošljavanju, na razvoju socijalnih preduzeća, na primjer razvoju organizacija i reforma javne uprave. E, što se tiče e-uprave, e, kao nekih informacijskih internet sistema, e-demokracije e, i take stvari. Tako mislim, Mislim da smo puno, puno toga postigli, e, osobito kad imamo u vidu da mislim da smo uspjeli da podižemo negdje oko 50% sajstava koje bi mogli. Tako da to je dobar kad gledamo druge države, EU, ali još uvijek 50% vrlo je malo. starting doing rap, rap, rap I got five on it, we'll burn it up on day, day, day Think I'm starting knowing why you guys stop about Drinking cognac got try to find me, me, me Spending your sins, I'm starting doing rap, rap, rap I got five on it, we'll burn it up all day, day, day A večeras razgovaramo o pripremama za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i to s aspekta civilnih udruga. Kao što smo već spomenuli, ulaskom u EU, Hrvatskoj se otvara mogućnost pristupa mnogim fondovima. Više novca znači i više birokracije, što može značiti i kraj za neke organizacije civilnog društva. Katarina Pavić iz Klapčura. Ja dijelim tu skepsu, dakle, što, što je veća količina uh, financije, što ona naravno rigidnije je kontrolirana i sama organizacija svima društva treba razliti svoje kapacitete i dijelomično uposjeti ljudi koji će onda isključio administrirati te projekte. O. Da se time gubi veza sa korisnicima? Ne nužno, ali nažalost zbog naših malih kapaciteta dogodi se to da mi ne radimo na svim aktivnostima, više je toliko puno, smo jako umorni jer po cijele dane filamo neke papire. O. Sa ISF-om ja po poznam slovenske konkretne organizacije koje su radile SISF-om, tu je zaista jako puno papirologije, međutim sredstva su izdašna. U tom smislu da onda ne bi trebalo imati problema da, da se u organizacijama zaposli dovoljna količina ljudi da su oni na normalan način plaćeni, da onda mogu odijeliti sebi uredske poslove od poslova s korisnicima, da ne mora jedna osoba ne znam, raditi dvostruko i trostruko radno vrijeme. I takve stvari. Mi smo svi, na kraju ljudi, i trošimo se. Jel? Ne treba biti stručnjak da bi se zaključilo kako je Hrvatska centralizirana. No nakon ulazka u EU, ipak će se neke stvari morati mijenjati. Cela kohezijska politika Europske unije, ona se zapravo zasniva na regionalnom razvoju. Znači, sama podjela novaca ne ide na nacionalne entitete, nego... Europska unija ima svoje statističke regije i prema statističkim regijama određuju se količine sredstava koje mogu se trošiti na određenom geografskom području. I sada kada vidimo Europski fond, regionalni fond za razvoj, njima se najviše financiraju razvojni projekti tipa izgradnja cesta, zelene energije, ulaganja infrastrukturu. I one najčešće idu, jer ERDF češće se koristi u bogatim, razvijenim regijama. ISF, on je fond koji prvenstveno služi za i smanjenju socijalnih razlika. I u Hrvatskoj će prvenstveno biti uh ajmo reći, uloga ISF-a da napravi neki krucijalni moment u zapošljavanju ljudi u poticanju lokalnih gospodarstava. E, ono što je uloga lokalna uprava, što se sad zbiva na, na nacionalnom razinu, znači programiranja, to će se sve spustiti na lokalnu razinu. Svaka lokalna uprava, svaki grad, županija i općina, treba će imati svoje operativne planove, odnosno treba će izraditi uh, planove konkretne akcijske šta će se financirati kroz ove fondove. Mi se jako plašimo kako će biti responsivnost lokalnih moćnika i njihovih klientalističkih struktura ne mogu ništa lijepše reći kako će uopće se na koji će se način oni tek otvoriti ka, ka nekim uopće drugima koji pripavljaju njihovim talonima na koji način ćemo tu uopće moći imati neki utjecaj kao imamo društvo to je tek veliki izazov koji evo, ja ću im pomislim na to se malo smrznem ova inicijativa će se sada potruditi i mi ćemo se truditi i dalje da namaknemo čak i mi sredstva da, ovaku, da ovakav tip raspra organiziramo i drugim središtem širom svijeta It's the price I guess for the lies I told At the truth that no longer thrills me Why can't we laugh When it's all we have If we put these childish things away If we lost the magic that we once had Metazin. Metazin. Metazin. Metazin. Za kraj večerašnje priče o pripremi za ulazak Hrvatske u Europsku uniju poslušite razgovor s Irenom Slunski, stručnom suradnicom u takso uredu. Takso u Hrvatskoj dijelu sada tri i pol godine i ulazi u posljednjih šest mjeseci provjedbe ovog projekta. Mislim da smo radili dobre stvari, podržavali organizacije civilnog društva kroz organiziranje edukacija, seminara, konferencija. A ono što smatram da je velika korista takso projekta baš povezivanje organizacije civilnog društva sa različitim dionicima kako u Hrvatskoj ali tako u svim zemljama u kojima se takso projekt provodi a on se provodi u svim pa zemljama pa ja bih rekla da su organizacije dobro pripremljene u Hrvatskoj i da jesu spremene na ulazak Hrvatske u Europsku uniju, što se Hrvatske tiče. Mi na tu temu i pripremamo konferenciju transformacija organizacije civilnog društva na putu prema Evropskoj uniji. Pristupno procesu. Dakle, ta konferencija će se držati u travnju ove godine u Zagrebu. Okupit oko 150 sudionika iz opet ipa zemalja. I nadam se da ćemo uspjeti podijeliti onaj hrvatska iskustva, a i europska iskustva, što se zapravo dešavalo s organizacijama civilnog društva u predpristupnom procesu, kako su se one mijenjale i gdje su sada. Održivost je najveći izazov, da, održivost i ne, ne nužno uvijek financijska i u ljudskim potencijalima. Dakle, da, u organizacijama civilnog društva rasti broj zaposlenih u Hrvatskoj. Međutim, isto tako, organizacija civilnog društva su vrlo dinamične i vrlo često se dešavaju i prijelazi ljudi iz jednu u drugu organizaciju. Ponekad je teško zadržati ljude... Organizacije ciljnog društva imaju jednu specifičnost poslovanja u smislu da jesu otvorene, da jesu aktivističke i ona opasnost koja postoji je da ponekad zaborave zbog čega su osnovane i što im je zapravo bit njihovog posla i postojanja u vidu da se previše možda prilagođavaju donatorima i njihovim uvjetima poslovanja. To je jedan isto tako od ključnih izazova koji se dešava. Takso je kroz svoj projekt također radio na e, dijelom aktivnosti na povezivanju i vladinih organizacija s organizacijama civilnog društva. E, Moja pretpostavka da se ne radi toliko o nepovjerenju koliko o međusobnom nerazumijevanju e, i meni se čini da smo mi u Hrvatskoj na dobrom putu, da to neko nerazumijevanje, se polako raščišćava. Pokazana je dobra volja od predstavnika ministarstava koji su ključeni u programiranju ovih programa da sudjeluju na ovakvim raspravama. Oni tako nisu danas trebali biti ovdje. Znači njihova dobra volja ne samo posao je da su došli ovdje i da su vrlo otvoreno sa predstavnicima organizacija razgovarali o onome što nas sve očekuje u pristupu Hrvatskoj u uniju. Metazin emisija o nezavisnoj kulturi, mladima i civilnom društvu na valovima Radio Pule svake nedjelje od 19 sati. Rojcu. uobičajeno, pred kraj emisije šetamo hodnicima društvenog centra Karlo Rojc. U večerašnjem džirivanju s nama je dugogodišnja stanovnica Rojca, kostimografinja Marina Štenberger, koja odnedavno ima vlastitu udrugu Grizmo. Udruga Grizmo je jako nova udruga. Ona je registrirana prošle godine negdje u četvrtom mjesecu. Ima jako sličan, ovaj, sličan program, ima kao i TOFA, jer jedno vrijeme sam ja bila predsjednik u drugi TOFA i što bi se reklo, ovaj, udomila sam je u Rojcu. Dakle, teatar prvenstveno i sve vezano oko teatra. Pa i primjena onda samog teatra u bilo nekim drugim, drugim događanjima. I počet ćemo negdje sa konkretnim programima i predstavljanjem u petom mjesecu. Evo ti si tu od, pa već dugo, jel' tako? Dugo, da, jer ovaj, tri godine smo tu u svom prostoru, međutim sam ja u Milku radila, pa sa i natom sam učestvovala, tako da još od prvih skvotiranja sam ja u rodicu, da. Je li od tada naraso? O, da, naraso iz unutra, što bi se reklo je naraso. Naras na, na van ne može veće od ovoga što je. I ovaj, raste i raste, raste polako, ali raste. Raste iz dana u dan, iz godinu u godinu, spremaju se e, nevjerojatni programi, suradnje su na pomalu i mislim da će ovo biti sjajan centar. I vidim neki novi klinci dolaze. I apsolutno računa se na to da stignu neki novi klinci i mi smo tu stari koji ćemo im i pomoći da rastu dalje. Projc Info Toliko od nas za večeras, nećemo duljiti s odjevom, samo kratki poziv za druženje iduće nedjelje kada ćemo pričati o modi. Pozdrav od ekipe Metazina.